а Бога послухають, аби лише слуги його промовляли. Отець Федір уже й спорудив аналой похідний. Дві бочки перевернуті, накрито плащаницею, покладено книгу темної стови, поставлено розп'яття. Обидва священники стали по боках аналоя цього козацького. Отець Федір біля книги, питання, коли розп'яття, здійняли до гори руки. Благословляючи, криків ставало менше і менше, аж поки все втишилося так, що священики на два голоси змогли проспівати Акафіст. А після Акафіста і все козацтво, хоча й невельми дружне, але розчувано затягнуло, ось, все мати. По службі і священики і всіх старшин Звали до слугу намету трабезного І по кілька черг горілки трактував І тут отець Федір підшипнув мені Ой, сину, треба тобі сховатися від суєти сієї Та дати спочинок душі, бо не витримає вона Обірваться як струна на кобзі А тоді гріх великий ляже на всіх нас На мене ж слугу Божого той найбільший Де ж тепер сховаєшся отче? Бачив, скільки людей сколотилося. Треба його до пуття довести, на полки розписати, полковників настановити, розіслати по Україні. Про це тепер дбати належить. Щоб військо не вмирало з голоду, щоб була зброя, армата, припас, щоб не бракувало грошей. А ще ж державне хазяйство, судочинство, поштова комунікація – Добрі шпиги, зручні агенти, послання до сусідніх держав. Все лежить на моїй голові. Як же тут сховаюсь? Куди прихилися? Про мене співають, що почав землю копитами кінськими орати, кров'ю поливати. А я ж житом пшеницею хочу її засіяти. Та щоб бородив не кукіль, а яре зерно. І щоб діти виросли на тій землі. Бог мені не простить, як не вбережу тебе, сину, правив своє отець Федір. Якби ж чоловік знав, от чого має оберігатися і як? Я визначив полки і полковників і розіслав їх на воєнний чин. Вже не досить мені було тепер знаних. У великому вилі війни піднімалися нові постаті могутні до імен своїх давніх побратимів. Має долучати нові імена. Розписав на полки всю Україну, Як би сказати, Де барак там і Козак, Що село той сотник. Так і сталося, що Земля наша, може, Вперше в своїй історії Мала уряди свої власні, З надією на волю і правду. Дотримувати ж тих надій Мали мої полковники Обіруч Дніпра, Аж до волохи на один бік та до Литви, Білої Русі і російської держави на другий. Чигиринський Вишняк, Черкаський Кричевський, Корсинський Топига, Канівський Бурляй, Білоферківський Гиря, Переяславський Чилалій, Прилуцький Шумейко, Мургородський Гладкий, Бозненський Голота, Київський Богун, Полтавський Пушкар, Уманський Ганжа, Кальницький Гоголь, Братславський Нечай, Криваніс став, би, моїм найпершим наказним гетьманом над підручним помічним військом, що його кинути можна б чи проти збройної латаги шляхетської, яка зродиться десь неждано, чи проти Орди, коли стане розбешакувати, чи проти якого з моїх полковників, яким я так щедрий без вагань. Віддав усю Україну. А сам уже думав, що то за влада настане тепер гетьманська чи полковницька. Поки під рукою всі то слухають, як бджоли матку, А розвитяться, шукай вітра в полі. Україна велика, гетьман далеко, від широкої воля. Кожен сам собі пан, сам собі свиня. Такі дива стане витворятись, що і світ здригнеться. А спробуй спинити, от каже, що я йому не присяглий гетьман. Так само він може на моїм місці стати. Та чим же маю слухатися? Панство ж бачило тільки мене. Стояв йому більмом оці. На мене зливало всю злість, без сили дістати рукою збройною. Пробувала пускати здаля отруєнні стріли плітоки і поголосів. Мовляв, Хмельницький не став гетьманом козака Богдана Топиго, бо теж Богдан, а сам зветься князем Русії і звелів готувати собі пишну зустріч у Києві, який робить своєю столицею. Маршалок конвокаційного сейму Богуслав Лиштинський у своїй промові до королевичів Яна Казимира і Кароля Фердінанда скаржився, що, мовляв, той непоказний козачок Хмельницький Остання наволоч у посполиті, монархію руську задумав закладати і вже приміряє до своєї голови якусь там самородну корону. Поголоси плітка страшні тим, що ні перед ким виправдатися, не змога спростувати. Вони безіменні і безцілесні, як видова, але ще жахливіше, бо видова мучать одного або кількох, а поголос розлітається між усіма, Брудна плітка вповздає в усі вуха і оглушує їх, мов золотушний струп. З ким воювати, кого зборювати, кому заткнути пелькою, аж зміїними словами? Я замахувався мечем, і меч натрапляв на порожнеч. Я хотів загриміти словом, і воно падало мені до ніг не почути. Я ладен був рвати на собі волосся, бити ногами в землю, Знав би болю тільки сам, і удар відлунювався б тільки в моїм тілі. Я не міг нагримати навіть Новиговського, який тихо переповідав мені всі чутки, бо робив це пан Іван так шанобливо і так карався щоразу.